ولكن بعدت عليهم الشقه صدق الله العظيم ان رواري جماعه فيها اي كاترا تدي كاترا تدي متثليم كمت بوين سب انا نازيم تايته ان شاء الله تعالى نظره التوبه طرفهيم يقدر ديك مقامه و پرشكار سلايم كي سبيغون نازيم الله جل جلاله وجل شانه صدق ننظر شاش ديساجونا në këta jetët e cilët njerëzit në medine për pregaditje në daljes luftën e të bukit i kishin disa gjona i mbajshin mrena Allahu Gjellë Gjellë i e nëzirë ja është ata prej dërëzën e të kalu me totalisht jemi mordhash edhe kemi kuptu se pse disa njerëz në të bukë në të dilëshin sot që të rthaj sa a ka qene mundur a, zhek prapoj sekim tak prej më zilë një se dhap njonë e kishtë të dërë të në dhe e të romakve, që e prikës e sënë shpijim e kemi avrat, njoni, hurma të janë pejkë, që mos, pra? Sët, ajeti i parë, katër ote di, nëzure të të tëve, në zhvillem në gjohë e sëna në flatë paratese, a ka mujt me mdojnë që ele monafika të funën lukëshin me, tre Mohandad Mustafa, sëllë allahën e sëllë, mësë me dalën të bukë, mësë me usurën të 800 km larkë, a ka mund me mdojnë Dishka Me bëhë dishka e me ndal Me Mid ndalë e vato Muna fi këtë dhe ato me ndalë luf Fa Allahu gjëllë e zilalë u po Me johë pas pregadit një teren Me johë pas pregadit një atmosferë për shtachme Edhe ato kishin ndalë me Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam E tham kër ali kërim pranë këta e Qka u dashk e me ndalë me ndalë ato Fa lehu kane aradan qariben Eo seferen qafida Fa me pas qenë E pregaditun një ganimet, një pasuni, një plachk, apo një vendat që i hasë mënafike dhe nuk lëgët fare, edhe e mërë e qënë mekar, e qënë dheve special për ata, edhe e pragatit të rejlin, kërët këta e prej ativeni, këta një apat të lët, fërësullë allahu al-Quran i Kerim lët të mauk, fërësullë allahu al-Quran i Kerim lët të maukë, fërësullë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë allahë dyshprej në dinë tani en khayber pa e, e bajë shumë i vogël mullafik ka ke ndëve atort sinqertit ke nkom se gjithmonë i sinqertit mullafik shumë gorgjiko dajma aty duhet të japësu kurrë ti bisnik fort ajme para pasë mas taklija situata dorë fort me pasë ti ndork edhe ti nuk e ke përgatitur keita u dor kapite su patër të tatlia ke ka shku fort se se ti s'ke përgatitur ai ja ka pasë ti pa fat i durë ke Fëallahu Jelle Jelalu në pasë qenë se kështu në dohë që nëtë të ba'uk Walekin, ba'u dhe ta'alejihi mu shukka Fëa kishin me darë këto mirë për Allahu Jelle Jelalu të vija horizontale Vija horizontale të cilën këtë ras U dashin ato me e kaluë për fat Nuk ju përstatë mula fikave Përshka këse ishte 850 km në kom Atmosfera nuk ju përstatë Përshka këse nuk ishte 15 km temperaturë njëtët nuk një përshatën se Muhammed e thëjke la e zidu ma ahmilukum alaihi disa dhe thë vishin do të sinqertë ja Rasulallah po dojnë marë pa, ka këmë e hitë fa la e zidu ma ahmilukum alaihi nuk kam për ju vëshpinë këmë e hitë do të sinqertëve s'ka, s'kam ku 800 km pra nuk kish njëtë e pra shumë gjana pas këndoj që disa njërzve ju pas kakojt me matë e i kanë këshirë këto halë, këto vira o dhërima se kë mundit muarësi e të u diqishë, dhe që më zdalë kërjesore. Dhe në walake, baudet alejhi më shukka, së në mirën me men, së në mirën me men, se largë këpumë, edhe duhet me i ratë sajë. Përësë, Allahu zëllë e gjelalu ka thonë, këtive njerëzve largë për ju doket, dove për ju doket, qajon me sëpa, qajon largësi për ju doket nga, e do qajon largësi, dove qajon largësi largë, përështu Për cilët e dinë shka dhe të tëtë me ndihmu, dinë në Allahu Gjëllë Gjëllë Hu. Atër shka dhe dinë se e njephin, për e luftë sa se vape kasiratë në gjepin, sa se vape hinë konë qënë tanë për mesër. Atër shka dhe dinë shka dhe me thonë fjallën e Allahu Gjëllë Gjëllë Hu me quë dhe më larkë se sa ka shkua ja. Atër shka dhe dinë shka dhe me thonë të nga marinë Allahu Gjëllë Gjëllë Hu me ndihmu, ato nga të judokët ative të Ative shka kanë fanë me mëdhishje. Ative shka në besimin e datë kanë dhishim. Ato ja standard musliman, ja heqë musliman. Njo një apikudijave. Ja standard, kejtë ku është të të më të tësësh, ja sëmkije. Ja sëmkije. Ta shtë këto di grupe imësumë, më opi shumë derëse dhe ka pak, imësumë këto di grupe për përgabitin e luftës të buke shkasë mësumë. Po, në kohën të është të, a janë gjojë atë shto, a janë më ndrisha, su, mësë jemi në një grupë. I shala që aja grupa dita, su, mësë jemi. Po, në të parën, po e di, më të lakë me të parën në grupë që kemi probleme. Kemi probleme me të parën. Maj sinqerti i joni tashë momentalisht, maj sinqerti. Maj ditur i kanismës me ditë. Maj ditur i kanismës me ditë. Po, thotë. Po dhimë gjamiëma me ka të falë në atë nga të Qe? Zdojtë ma shumë? Së pukatë? Së pukatë si ule atës? Së pukatë si ule? Hajde! Ubi ma shumë për ketë kohën të Zdojtë që është i ma shumë për ketë kohën të Po kamë dhe një dinarë Ta një mojë kujtë ja i pësh Ska kujtë mi alonë, shka nuk do Ku me dhejtë një i rëmi alonë Pa të me këshinu, di shka Këta këshinu i ju në bashkohor në krasin me këto të cilët gjojnë që loj i loj i vesile më s'me dalë me Muhammed Musafar sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu në të buk e se tash pra karavoni a nisë për të buke dhe ka shku i ka zhvillu lufta më dëgjo mirë tash pra gjëmatia minderuar i ka zhvillu punën në të buke dhe qka ka ndonë dhe ka ndonë 30 ditë ullë të shku edhe nja disa dita mba shumë se një muj atë jenë vendë Prap një, pra një mujë të rritë e shpia. A thunë sa janë shkatru këtë njerëzë? A thunë sa janë këtë njerëzë të rras kapitër kër kanë këthinë me dine? E dhe sa këtë njerëzë kanë bëhë se vape për ditën e kiametit? E këto hurnë a gjitë me dine? Këto këtë? Hurnë a gjitë? Ato të të të rizitë me dine? Ato pritëshin kër të vejnë e rasur në lajnë e sratu sërëp, më ushtar të vetë e pritë ajo puna shumë interesant ishte me u qenë para Allah edhe Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam të arsijetum me qenë të arsijetum ka therë hoxha me mosh rrugën me zalë pis lupçani tërin vakcint kanë dalë 200 shpi prej katunit 300 shpi qera i kanë pasë gume të shpërtime gjelë bitën gjemë të do dhe janë raskapit më ramje këta qerë të shpia kanë qeter dërt ah ta kishna pasë edhe unë e gume në gjitme tëhë se më një mëjë na faka dhe une ta kështë na pasë kërëm, ja ta kështë na pasë dhe une, ispravë në ta kështë na pasë kërëm, se kështë me e pa dhe une sa so kulitë sa sot i kështë në të qitë. Ta më, ma shumë dhudë, këto njerëz një menë që këtë dërë të kanë, këto një hanë dërë të se kanë dëshirë edhe të jenë papun, edhe të jenë të arsijetum, Allahun kur alikërin ka fanë për këto njerëz, fa ato të dojnë me qenë të lavdruar për punën e pakrirë. Kuran, Kuran, Allah unë Kuran i Kerim ka thotë. Ju hibbune, en ju hmedu bima alëm je faalu, fa kanë dëshirë të jenë të lavdruar për punën e pakrirë. Ajë që e ka kri punën shka ka dëshirajë ati i ven marë që se krev hala ma mirë hitë zdo me apërmen emlin kështu janë njerëzit prap di grupen këtë bot do që e kanë kri punën edhe kanë dëshir me kri hala punë vinë prej një punës madhe e kërkojnë prej e prorit një qëtër sa sa bovonë e kërkojnë prej e prorit një qëtër a do kanë qëfë me qenë të lavdruar për punën e pakri e sa Allah në kurani kri ardhen atët raskatiturit, atët sevapit, atët gjihadit. Se fjallën gjihab, nga ka pak o gjallar të udhën me përmenko në fundit një ka shorësët. Qërë thujnë të në terorizm, më një arë, veç me zonë rojë, më një arë terorizm. Terrorizm islamik. Ta Allahu gjëllë gjëraluhu, kërë të këthajnë këtën me dine, ta atër që i prithshim, atër që i zdullën. Ta se jahlefune lëkum billahi, لو استطعنا لخرجنا معكم ايدر قوار يا الله جل جلاله او محمد او تغادر زوتك فا والله به قد باين زوت ما فاسمويت اذا لا كشمي دال متي وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ما فاص فاس منسي اذا لا متي كشمي دال S'ka mormenia vlaviam, apo i tove se këto do të thoin, na jashtinën hilen e zullumës. Kush do sfat këto? Kto sfat dërkosh? Po do më paftuaj, edhe nuk jesh midal. I uhlikun anfusuhum ta Allahu jalla jalaalu. Pra, të tash tho edhe një herë pa banë lajvetën. Kto edhe një herë pa shkatroi në vërtet. Njerëz dolën si porre. Pra munafiqi te porrë dhe mas teposve. Grop mas grope, hendak mas hendaki e kini pat disa njerës gjemotin ndërshëm që nuk di në muhabet jam dhe njerës nuk di në muhabet së po thomë nuk janë shkollu njerës ka njerës nuk janë shkollu dhe nuk di në muhabet po shumë ka në qefë me dit jam dëshirushëm me dit fërë e që atësh ka zdi në muhabet me bo edhe shumë ka në qefë me dit kërë të hinë dhe me folatot parin hapë hinë të post në ditin muhabet ma i minë së shtit e dole e dhe mba të poshtë. Kur të ashove dhe atën se ka gabu dhe në përmirësu, në për drogë. Te post e të kërin fundi. Vëzdi, muna fiki, këtë, jan, këtë pasharë janë, muna fiki, kur të bojët parin hapë gabim, shtas përdo mu arsu, mu arsi pra. e tu upla, edhe halama gabim, me zbrami bejën, ope nga mërë e Allah, se në, në pas mujtë dhe në, në këshmi dalë, halama dhe, halama fel të poshtë ju hlikonë e në fësëhëm le anahumullah Allahun kurani kërim përsa njerës i malkot zotë i kam malkot pëse përre su i prakë këto unë zdeshta medal më tije su i këto këto ma shpejtar ma shpejtar të jetosh dhe më zdeshta medal arsjetinë është ma i but edhe pranimi të Allahu ma i afërb ama e në mësëm qoti muës e vapë edhe mësëm qoti më qo muës e zhegë e majtë vrami me pas mujtë kishla dalë a, ku nështu që kësaj i thoi në kohën bashkohore në kohën moderne politikanët e rritë kësaj kohë e formulojnë ndryshet a ato korani kerimi nuk e ditë jo që nuk e dinë, po, po më për më doke së përka në qef me ditë bile i thoi mas luftës shumë trima që shtu i thoi mas luftës shumë trima në rada shto trima i kanë zonë me, me list, i kanë zonë me në tërnjoftim, i kanë zonë me dokument e njerëzit, të sinës kanë linë katër vetë ma shënërimi Gjënë Slavijës edhe marin penzionet luftës. Këjtë kanë haru se kjo me dakën hitë po përputës. Kura është bërë luftë e i ka pas? Tri vetë, tri vetë i ka pasë, akonë me tuti komë përsheshë. Shtë i penzionari luftës. Më më dohë kështë e Të, të luftës dherë ka dinje 50-t a dhe t'ket. A ka njerëzit 60-t jetojnë desin, 40-t, 50-t, 60-t, desin, u banën heme 100-t halap o linë dinatët luftës. Mësë ka mehet helbet dhe një penzioner e luftës parë vëtnore? Nësë ta dënja dikon helbet. Nuk ka që di, edhe këta nuk ka që di që mujtësh me gjithë. Pak një këshirë dokumentacionët. Mërë kejtë okay, për mëzhat menja dënja kër të dalë të angreje zonën dhe një se unë kam morë pjesë në luftën e mitatë fashës. Masë luftës, heruja, sa të dushë. Allahën, kurani kërim, shëtë e kësej këta, e të kësej qartë, më njërë kuraniore. Fa, le ustatana, le kharajna, ma akum, ne fa thmuj, edhe na kishë bidal, pa na, na thmuj, thamna. Ata Allahu anka, Lime adhinte lehëm? Allahu jelle jelaluhu i sallam, munir, Ki munir, kiti, kis, ka fangë Rasulullah a.s. mënir edukative mëtë lartë. Që ketë mënir edukative të këtikës nuk e ka përbër kushë vështë Kuran i Kerimit. Fa Allahu ta ka fangë ya Muhammed. Pëse me i rrave lehe me mehë. A fa lëmna infiru khifatën nështë i kala a jishtë të fjallë abdil në pleshe dëtri? A jishtë fjallë abdil në zënginja a fukara? A jishtë fj A jeste fjala për Miqdad ibn Aswad, i thënë i trashë natë kota për ngjarëën e konvojit rrugdalë din lub. Pa konvojdal, killet e mia kanë bëj vetëm se mbej. Pa karu rrugalë me neve, nuk ka drita as për ventil ti me të lëmës me dal. Pa me neve. Emir pa. Kto shkuën dhe erdhën dëfjer me atën. Allahu jelle jelalu me veliran matlar të të qafive i ka thënë Resulullah t.s.a.s.a. Allahu anka. Ta kam thonë i dashur e pësejnë e jove rejni ka qenë me thonë pësejnë e jove ani pëta fali për ka thonë ta ka më falë e pësejnë e jove majzë pari faljen Allahu dashmit vet majzë pari faljen e pas taj kritiken ti kërë ke e kejnë një gjallë të shpia që si që si gjem edhe ajë ven herë dajma të shpia ven herë ndi ven tre mas dhe mazdar ke mas më snotë e kit përve të kejnë sofer ka dhe herë kur qa e buk nuk hargjon shumë 25% ma shumë se shka beti të shpia të dhe ki qehme edu kupar me qenë se jithu dhe i poshtër pëse të dhanë kështu ani për ta fali a që kjo t'inglon më mirë ani për ta fali dhira babës po mos që tërharë kështu të latë t'inglon më mirë të latë me abud Allahu gjelle gjelalu këte ka përdojrë këtë ditën ka thënë atë Allahu anka për ta falu i dashur Se i dhave leje me mm me. E pas taj më dhone, ka frua i dhin qëtër në kurani kërinë, suratë në nërë. Ka thonë, fa i dhaz të ndhaluke li ba'di shënihim, fa ndhaluke li men shiqëtë minhëm. Fa staghfirillah. Fa nëse të lipin leje do, o, oh, Muhammed, nëse të do të lipin leje, a jam do shka të lipin leje në kësi rafëte. Ja kjo. Ja të me leje. A, tash dhullim që tërkull pra. Tash kemi dal të ajo kërna pregaditjen, Ta është të Allahu dhe në zalo ka thësit Lipi ndo leje pra Ja pjab leje ndove Do në zbinë Së u ju ani Rënë në medine Më thajdi më neve Pse këtë pra La e shëtë ebinu kelle dhine Uminu në billahi me ljom e l'akhir Fa oë Muhammed Shë gjëjtë zëmatin tanë Të të të të të në kefër Pa a shë po pragatit në më shkon rrug Fa janë do Ato kur nuk sejnë tije Le anaj leje në zbinë Ja Muhammed Qëll ato që i ka në besin në Allahun edhe në ditën e kiametit këto hitë folim këto vështë rinë shka përnafat më shkun të vuk më në thonë shamë shamë njizmi më në thonë Muhammedi për në rom s'ka për në romë për në romë për në romë a thonë laja s'ta e dinu këllë dhine juqminu në billahi veljomil akherë të ato shka besoj në Allahun edhe në ditën e kiametit ato nuk li për në leje كيف مستمي لطيب؟ كيف مستمي لطيب؟ كيف مستمي لطيب؟ مممود الهرة؟ فنجاهدون بي أموالهم وممطفهم بادناتن تسوري بي رغم لطيب اي كانت شيد باكف كيف يلطيب الله جل جلاله جلاله وشتيمي؟ فرشات إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر فصلت برا لطيب الليه صلت لطيب الليه صلق روك فا شاتش كا كان مبربل ميمون شاتش كا كان مبربل مبثيمين Pra, kër dinesh vorrat me i marun, katon, a gjësi doke të buki largë, për e këtajmë këtu pravë. Kër dinesh vorrat ndrhtoh, i? me figuris, se ka, i ndërtu, katonisht, shë qemi, në figurisë e katoni i ka atë dimi gjenë, dalin të rrëtë a gjë. Atë dimi i ka ndëgju se po gjelke, që atë dimi, që atë shka dalin, që atë shka e din, që atë shka e din, që atë me thënë në rrëtu vorrat, që atë shka e din, që atë me thënë va këpin me ujdisë që atë është ka e dinë, që ka të me thonë, sa se va fitot, atë e atë nuk diskutojnë pare, i kia gjithë të veni, atë është qërtë të mi, atë është qërtë, mësë me e pasë pasë një jetë me qitë kële a ditë, që a ditë e kërën me plesë, mu pa zaglavit pula në një shka, një ka shone e së boli, pa e hekë që atë i do, a ditë e kanë përshërë, do, a ditë zonë nuse, do, a ditë sh kërësore so, mësë me danë të veni thëmë shka kanë problem këto kanë problemë allahu sa me besimin këto kanë problemë me imonin allahu ne omë dhiti në kja ametit innama so, jësëtëdhinu këllëdhina la juqminu në billahi ve ljëm i l'akhir ato shka kanë besim me imonin dhe me allahu ne omë dhiti në gjikimit ato jo kanë qëtë ventil rukdalje me gjith wartabët kulubuhum vahum të raybin jetaradadun fa so, dhe i kanë qëkrati shka me bohë i kanë shkretit zemrat e luhatuna edhe në dëshimet e veta gjithë monë shkojnë vërdahu në dëshimet e veta gjithë monë shkojnë vërdahu ha? me dalun e në të bukë në Mohamed shka më jakë kikur gë pja gjë e ardha më dha po me metën e gjë shparbërgjë i kam ti të pratë romoku të pratë me shparë duke me inë luft të pratë edhe zvenë mo kush më i këshirë mu të të ne a ka mështë të ne penzi para të shkatjesim Rata, zi, edhe, e ative shka tjesin, sa dhët jetë penzija atu? Mënë spari një arë për ti e dush me ditë të është ka një zi, jo penzij. është ka një zi, e a i ta një zi të një në gjennet, është vija e barë për gjennet, e për qërë shka tjesin, vazhdojnë ajo Allahu kërë i tha me lajë që shpirtat dhe thahet shko, merja shpirtin në nëz binogve. Kështu binogve në gjithë. Tha atë që mërja shpirtin në nëzbinokve, sa Allah unë e armeleqës shpirtave. Tha, a Rabbel Alemin, tha une kështë ajo gruja që i posdhu me e mor shpirtin ozë zoti madhërishëm. Ajo i kishtë e di binok nëzitë të ditë poshjëshim. Tha, mërja shpirtin në nëzverë, binok të lë lëmi muë. Tha, në mër. nëzë mërja shpirtin, binok të lë lëmi muë, binok të mund kanë. Qëti i jetin pra ato masë? Më të podonë helveti në dita më të rëndësishme kuri du është dikuj më t'i maru letrat e penzisë të cullve e osmipa dhe apo? E paskaj veç një arme dalë në sokak më usil edhe me kësi të shpia në ushpal patriot më një hara apo? Një arme dalë në sokak, apo patriot që shpukujton ti? E, të se ke kërku agës, di shpula i kam hongër në në, në gjallës edhe di në në shmajt e patriotë. Më i sëpari, unë se di bashkë kam pasë qefë, për që i sëpa i gënë radha me bisedu, unë nuk e di njërës dhe tonë fjallë a patriotë, e a di në shka dhe me thonë me i sëpari. Që ka fjallë a patriotë, kuptimin gjofësor, sëpa, të juatë, juatë terminologikë. Jo kuptimin terminologikë të asaj, gjofësor që ka kuptimin. Ure, me që e më sëtash, së kanë pojme e tonë njoni, kush për qohët njoni, veç, ndi fjallë unë e kam besimin se asë një njëri barëm për qitimi shka janë në gjami se dhinë shka dhe në zonë fjallë a patriot në gjurë, në gjurë, se sa shqip nuk ka shqip që pravënëm dhe minuta njënë e dhe lajmërojëm njëmi mark e dhije së ka, e dhije që së ka asë jashtë në gjamiës nuk ka fjallë a patriot në gjurë në shqipe do me thonë njeri ju i cili prej ruve e merë një njeri e i banë konekët e shpia e shtronë dishakin me flete i jabë darë më sabaj për cilë e dini se fjalla patriot që këtë këtë këtë i me ka? në gjurë shqipë e fjalla patriot do me thonë njeri ju i cili mazdarë ke e merë jo banë zinë në shtimë e shtronë dishakin i jabë darë më sabaj i jabë buke dhe i thotë të dhamarë që kjalla patriot? e pat për që si të e përdorin si për që Për përdojnë për që të rësënë këtë punë Patriot, ajë miram, mëra mësë dishpullaj Po ajë ti dishpullat të vajë Qëtë rëmullarë u bojnë e Patriot E këti tonë që pojë benë me lofë Shka me të shpalë, është jatë u Shka me të bështë ti Po të jo vërë Amësë më kjagënë za grebë në kama Për Allahun e ka në tjale Se kapi për lezme tonë kanë shku në gratë bilë në kama Po jo për Allahun A më s'ke shku në Istanbul në kam, në emni në Allauta. A më s'ke shku për i këtu e në split me qula, ilaha, ilaha, muhammëdë rësullullah. A më s'ke shku në Hamburg, helbet. A më s'ke investu tokën edhe pasurin edhe gjalin edhe vladin edhe vetën, në shpinën e kalit, gjemë të pajazitit, edhe pajazitit me toa herën prej Istanbul, në Kosovë, edhe vazhdu në luftën e babës, luftën e muradit, edhe e fitun atë e pas taj a rrurni prej, prej portës lark me shku me liftu në sëri në tokat e shamit me shku me liftu prej Kosovës u shtrija pa jazitit ka shku ka liftu në sham në sham mësë e kiboket e lëvet asë një një nuk e kemi një sëri se që të gjemë kanë vikat dikur dhe e mi patriota na prej shamit kër e kanë kri lukët në tokat e shamit prej portës të mëllit ka a rrurni me shku me liftu në një sir me, me shku me liftu në gjipt Në gjithë, me t'avon një kërë, jo këllim, një kërë për t'ajabë lëndërgjini, për t'ajabë një bëllë e përshinë e gjallë vëjtë. Mes me kërë, hëtë e autostradë për t'afaj, hëtë e me kërë këshire, me kërë në përënësëronë atë unë alë, provojë, hotinë, kërë në nëzë bërë kërija të rritë mërgjishat gjithë. Kërë që nuk thajë të unë janë patriotë nuk e ngajtën kohën mu rrit e mu bo hakarat e shka ke bo për i datë dhote shka ke bo ka dhe shka ke bo në sham pajazit i dat a i që rritën kalli dat e m'dev një fjalë për e ushtarëve kishin thonë jemi lodhë këtu kishlon jemi lodhë jemi lodhë a i nuk e thejrë atë ushtarë hafka të baj tërbije të dukoj nuk e thejrë atë ushtarë فا في يثير كي تصار تبالي راشد فمن كان من كان يريد أن يخذو لله فليرقب الخيلة فاكوش دم لفتون رغنا الله نفيبا قالي ثون يقرابت شكوين تقراب كثو فا فاكوش دم رغنا الله بميشفال فيعلنا الله بميشفر فيك وجعل كلمة الذين كفروا السفلة افعلنا الله بميشفال va keli me tulledhina këpër u sëtla a fjale ative shka qenë muslimat e ka venin posht ta ku zdo me e rrit fjale në Allah me në posht fjale në jo muslimonin kali sa thuj një grave qkojnë të grat kjo edukate kujna jishtë kjo e pa të thitë si edukatën kjo edukatë pa jaziti mund ketë letër në tonë shka e kemi këtu paraneve sot mund ketë letër Allahu gjëlle zhelelu sa qatër shka spëdojnë me dalën me dineja Muhammed me tijen të buk su سوء من الظالم أتوه قد تسوء من الظالم سوء تريم مقرات شتيبة ولكن كرع الله بعاثهم كثيرا القرآن الكريم ولكن كرع الله بعاثهم فمبعد دياء بلي شتيبة مو بو حاضر حذر لك ناتيه فعل الله نكدن حذر لك ناتيه مدال متين نكدن ذوتي سوء تريم سوء تسوء قل اتبع لنا بعاثهم باربان كالبان لك يا الاسلام سام شنو الاسلام كين دالور برمكلا باللك الاسلام دو بغفور يبا كلا باللك ولو اراد الخروج ولو اراد الخروج لعبد له عده فما فسين شي دو يشين ميدال كيشين بوني برغاديتيه دوشمه كيشين بوني برغاديتيه دوشمه ولكن كره الله بعثك الله جل جلاله وصباي دو كتو ميدال për në të dalin o zët në të dalin sa i ra o muhammad ka në shokë të tijë në muslimane të finqer që ka një një njëmi ndë gjëni të se zanë në dal këto për allahu dhe në gjëlelu lë u kharaju lë u kalëbu lë këllë umur fa në dal këto më tijë ja muhammad kejt më zalim kejt kanë darin në luftë të se prishin ta prishin kanë darin këto kejt që ka pojnë këto ti avqet Kjo ja, sa me venë, piketon duhet. Të rrit drejtojë si me bimë se e ke gabim, dhe letre ta gru piketon, jo. La nuk duhet në së nësët, duhet më ngratë e mrapa pak. Duhet më ngratë e mrapa. Se duhet më ngratë e mrapa, është i marë nëndesh me anëmikun ti më ngratë e pa, mrapa, anëmikun me hasë të para. Këta e parë më në qitë. Skafone si o të ti majzë vrabi, skafave shtë ti majzë vrabi, hitë se murë nëndesh ti majzë vrabi më në fikin, si ta keshë në rastetet u ato disë, a, a dhisa, i marë nëndash me anë mikun të anë kur të fërë e jo, na dhubë si me shku të mëra, pas e cullë për dhubë me i kur të lisë, a shi marë nëndash me anë mikun, a i me este para kur gjo ashtë ashtë që dësen a, falë, po këja e modhe, këta dhushme në argumentu këja e modhe këta këta së ne modim bashkë ashtu për argument më së abit më së abit më së ta që mali, kër territori te i uh, te jo Siris. Po se vejë desh. I ka pasur ushtrias në ashte para tek anivendi ka hem jo? Hasaka u Siri, a komandantë e anglisë u ka falas nitë para. Kur djon në këtë ditë. Muslimanë e Siris dhe muslimanë Hasut të marrë se po duhet me Sulimin dhe Aleppo që me vend, a anglisve në fund çamit ku as vendi dera u ka falas nitë para. Kur djon sa mund të bëj. Çka kanë pranë çajin drua, çajin novë, çajin sha, çajin gati. Kur që këtë të banë mënafiki a ishka sa i joti e ti kujton se, i, ku, kujton se asha i joti e kur pra ti kështu mundesh me gabu kër jeti jo i ditur në përën tone e kër jeti jo i ditur në përën tone atëherë s'ja këdhon të ashtone hakun pra. s'ja këdhon të ashtone hakun ja, për e a përshebel foqë e ka imë në gjami me kalzodës që e ka krytë kjo dhe ka krytë fakultetim e ka krytë një fakultet e ka krytë e ka krytë një fakultet hodja Eh, shalën e nga për jashab, hopak, bismillahirrahmanirrahim, e dojnë që të bëjmë për amazak, bismillahirrahmanirrahim. Gëbët, johë mos haroni se, u dhuni mu bërë shumë burë atë mirë. Eh, zë banë mu bërë, johë të këshë, zë banë mu bërë këshë. Këhë që u dhuni mu këmë këmë mirë, të hopë ju ka vëzhe bërë atë një harë, me në këdë, a këdëra modë, a johë, minë zi k Ako këmë val të ative të në këshirua me fletë Ako mëmëre A të parën zërri për ati Ma fikundrat bëjët anële Për i zatë zotit A se kjo të fe për ndradhelat Nuk e kanë pruë të Ketë fe për trabë qëtë nuk na kanë sëllë të Ketë fe dhe ketë din Ketë kurani kerim ketë ven Në i kanë sëllë njërë Vëtë e sinë qërë Ketë fe dhe Në e kanë sëllë të ato shka i qunë letër gjallit vetë prej vendeve më të nërkohat, këtë ve të, të se përna durështë duka heve të parën rizik prej Rusijës të, të më falëni, të parën rizik prej Rusijës u meti për nëmerit ka bura hala burat u meti Muhammed i dika mrena po janë pandegjushën se hojallarve ju shkoj, gjimë fa imrit gjimështë atë fërkoni të marab dhe se mësmi fërkoni këto këto së banë shtimë e me kujt dujve fërkoni O e dimë që dhëtë mi përkoj përkoj gjinë sa të du maroj e arë të para të parë në rëzik për e rusijës Gjallit Vapë të studion Londër biron, telegram Nesër në esër në parë në aeroplan këto Nesër në esër në parë në aeroplan këto në të parë në aeroplan në london grozni këto se e ashkrujt në telegram fa, që që që njës pëjdujsh që që njës pëjdujsh e dhe ajë qatë gjallit kështë të fdisht e dhe ajë uvra uvra në du edhe ju kejtë më mirë se unë e dini unë e mas pak të e ndigjoj politikën për shkak se mas pak të e kuptoj ata edhe para shkak kur se më shak njeri të ufut në të tema politike për shkak se adje unë e gaboj se së jam i asa judë se më hinë unë e fare politika hiq, vetën theja kër e të pitën gazetarët për gjallin shkak dis gjallit dis gjallit që që që që që që që q Rahat, rahat, asë shpalli patriot, asë shpalli vetën patriot, ra. për dhërshëta gjalli qëshinjes, për qëshinjen, që që që që dhërshëta. Kur gjohë që të shëtë, qëkaqë? Asë ta letra për penzi, asë ta stipendit sullve ati, asë me sësteme, asë ta edhe vetë, dhërshë me sëmërobi, për qëshinjen. Që e tani për qatë, një milion, me një qëshin milion, mu për qike. Ku janë tonë që tashë patriotat e dhëshë që gjilë gjitën, edhe interesanë të kejtë e gjallarëve për më dhe akupit ma shumë të i gjilgjitëm i gjilgjitë dishka se ku i treaktivele disha ku e nga fa shka ja kanë tregadit kejt gjemve dokumentet edhe pasaportet edhe qikes edhe nusës edhe rajas me bombe nëndër dishka helbet drefënë të nësiri a gje i shdripë i a ja i shdripë i istambola i shdripë i a ja gjenë qanakala dhe kona ku i shdripë shka u bo edhe natër e edhe qështu, kejtë pasaport të pëhagër, top, me lastet të lidhëm unë di pasaport të lidhëm me lastet traktorin me kulis me drasa mushët plët. të lëtë këta të ne dalim së kakë, i ka dujnë më la e kupit e më la e salin më la e liri, për liri, na, për flamurin, liri, na, po, liri cëllën liri, cëllën qëtë saritën, a cëllën liri, qëtë qëtë liri, qëtë liri, qëtë liri, qëtë liri, qëtë liri, qëtë liri, qët Aqat lirien shka i ka në gjemë të asakorda në gjemë prajimë hajëra, qëta? Hajde gjemohat lirik të prala. Lirik të prala, sënë juktive të gjemë në shka që asë lirien së jelë i lamë të mirë, dhujë, hajde biro, ka azmen, ka thien, ka shovin, me i qenë vi ashtë të lejnë e asatënë me mishku me rëtlu asë, që rëtlu e të lejnë e asatënë me banë mirë, aqë në vështë më arë asatën të që ahi e qëta sh farë balonage. I te burgu është me dal. Leje ti duhet me dal. Po duhet me dal, ham, lat ham, ti jam pasuni, amollë am mevlaj, am gruja, am gjatë krejtë gjithë zbasku. Fa smuti i shnoshi, po zejini pokaraja e saritë i kuti i balli i moli i troshi i zaifti. Këndu do, këndej. Për kë i ka pun? Për kë i ka pun? E kur del çasto pra masnimi e 500 viteve me rradh. Masë një një tasë që në vitëve në radhë vëndë që të unë gjamiti, edhe unë e spjegoj, edhe na knoqëmi, knoqëmi, për kundëmi ndërëse të Ramazanit, për kundëmi ndërëse të Ramazanit, edhe ata për kundëmi mirë, si fnia i mblumë me qarëshat mbi këshullin e gjepit, për kundëmi edhe knoqëmi, edhe me mëngoj, po ajo s'pule bashkullaj me thonë patriot jam. Tu thonë patriot, se patriotik me për, më nëhere me mja po me se thë vëllëve jëmë tomë lë përë ti tomë lë përë ha si të lëshë ha ha mëlla ka një miljardë ha ha mëlla mazarkë ha vëzhtë vazhdo mështë i hapa qërë u se janë sërpikme qërë i mirë edhe mështë i hajshë mëllët mështë harë vëllëvejnë tamë me e këshirë mështë i sërëmët mështë harë mështë harë mështë me edhe asë ku i shirë Mos haramuk az me dhatojm mos harro dane keta avazda se kia shum po ju bajn her qyerve qyer toni ti potrashesh me molla e qyer potrashon hiç pa molla qe spodumina me zati qyer potrashon po ju bajn her molla te tona qyerve haj po ju bojn لو خرج فيكم ماذا دوكم الا خباله fam me do alktometi ya muhammed kish me pas havale mos harro mos inan ju stog stovar metia sa Mësimerë se havalën shpinike, ta fjelën ti e një gajatë malë si ti mirë është dëbuk. E shka mi bëkë? Duhesh me shdrip të bidheve me hipa e sitë hipa, aron me shdrip. Aron me shdrip. E kur jam këto sitë hipën dhe dhe aron me shdrip, jam të fjallë që i këtu mrejna, së jarume në njëjarje për e cekit, dysh me qenë dhe cullë të to në dinë. Për në ashtë për e cekit, s'ka gaj. Ne dhe s'na kanë hipë këtu qërët me kal Nuk kemi të hikimetit? Kurepa, a i hoxën të shku në u dhe për, për dimni në komë vetë në kalli, tha hoxës të baj pak sa i gji. Ta hoxë a fende hasë hipë këto. Së unë sën hipi, tha në kalli, hipi hoxë. Tra sahatja kështë e spjebunë surën e Jusufit. Në kërani kërinë gjarja Jusufit, bunori, hapësonja, kështë tre orë. A i fritë se po thotë, hajtë dhe shteti pak, hipi që, a i hiqë në koli, qisho, qipin në koli e spjegon, në gjarën e në sofit, kur, kur si e ka njëzaj surët të të të ube. E spjegonja i kipë pritë, umërri e në i kipë pritë, jo, e sa as, asë një herë, u dajten. Masë një kohë, i kishtë taku zëtë i me një dhëmë prapë, në samëllësine në asë të i sofre, dështë në talojë hoxën papunë, se dhja i në ka kishë punë, pësherë hoxën, sa ho po bërësa lavni të qitën vënërë të redikur dhull qëkaq <laughs> këto mësi mërë mësi mërë mësi mërë këto fa rasullu Allah mësi mërë fa më vete se to në në shpinë tonë e du shmi bëj këto janë standardit këto janë të, e... të ekri me me ndërësim mësi mërë fa mësi mërë fa o Muhammed se janë përdeve janë tilit këto Janë këtët fotelave, janë të ative që shënjit me ka 104 mark, metrë është ka i kanë maru, nuk së një lanë këllaj, së një lanë se kanë kerat bukur edhe garajën me parno e kanë, edhe garajën e kërët e kanë me parno, se këto kanë qafi mentaliteti, kur t'hinë garajë sabale me nësërëtori, dë harçënësi, juksanë kalari, dhe si mësëm më kalë e mu me të parën se kalive la. Interesant. Kërri ju kolë me të përën, a dhe dashëria për vatanë me të mëramën ju kolë. Po, për njëri, hëtsë ju kolë. A kërri me të përën ju kolë, dhe dujarë, a mësë ku mësë me kolë. Kërë me patosë, me parketë garajëa, edhe parë me drejonje, edhe njësën me karëmi. Edhe ka një kofuj, me thode, hazëre, vonë, për me lamërejna. So, Kërë shkojnë të të të të, më mësë i mërë këto, o më si marë me gjatë i sësko a jemë me më t'i kanë të kërri të janë të përdeve, të janë foteleve të janë tarave mira, të janë muzeve mira të janë karave mirë, të janë bacheve, të janë dreseve nuk hanë këto nuk kore buke, nuk hanë të më të këto këto dreseve hake dreseve rikë të ative a i ki pa, a i ki pa atë shë të të veçartë të të të të të të të të të të të të dashkohor nësë me ali bukët me dishka bukët me me vjen qe me mas margarinës edhe pak klina edhe pak mjaltë pra, do të ajo për 2000 e do kanë çoftë prakurt i bojë ai 20 vjet kur ti bojë ai 20 vjet andër e përdor dikush për dikon aden te bukaj ja, yalla shoraintë bukë bura ruxhon ai te buk gjaj tri par për de menijan çish milion tri par për de menijan një, një par me imshem për ishmai një par me imshem për ingja një par me, me ish lutë post po ku ku, ku, ku shkon te buk E kush kon te burg pra. Në te burg shkojn ato shka se kanë ngalën e perdeve. Në te burg shkojn ato shka çervë jam shlojm perden me të mato shkojn. Çervë jam shlojm perden, të interi çto. Ase juvia, këtë tra ket dënjëa ketone ajonja ket. Vetëm ato, a kamur me ulem jam shlo atë çetri perden. Du s'i arë perde te tuva. Du s'i arë perde te tuva, du s'mbo shom musibali fort. Allahu jazzalallahuu jazzalshane wal yusuf. Çimeve. Lan dehman meralizu. Shpjegimin e kësaj sure inshallah deri fund deri ku të mbërrimë atje, edhe inshallah la e ban Zoti të mundur që la prej 100 hart. Ti fitojmë ka votape. Por në fund ndodha ajo që la ajetin e fundit me thënin për mbyllim dërhem. Sa Allahu Kurani i Kerim, laqad ibtaga ul fitne. Quloja Allahu Kurani i Kerim. Laqad ibtaga ul fitne. Fa qadoi me është fitnën mesin tani e Rasulullah. Allahu Kurani i Kerim, no qadoi me fitnën. Nuk no qadoi me dora. بودين مهي مسوجو جونا پر چيزه لجونا نو پرنيو سديم پربارا مي سوجو اتس کا فرنيو سد اس کا شكانو پرنيو سديم وقلبوا لك الاموره حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون طكتو شتو دت واژدوين دري ثنا تورن تا بوين اد فيال الله دال شاش اته لود تا دوي دل كتو فا وهم كارهون قاتلو دت دين مجال دل شال الله شاش تو فيال الله شاش دال ان دل شاء الله ميد الله دلزلالو جل Omin hummen jekullu dhalli Sa do Disa ka do të vindë dhe të tëtoj Sukur gjeddi bëni kajfi Ka qenj u e ka pasin në gjeddi bëni kajfi Me dine Ja Rasul Allah O Muhammed Po të du shumë Po lem që fisa i rase të rrëjtë shpia Më së mënë të bukë Lem që fisa i rase Sa ti e djitha unë shfar problemi kam Sa shfar problemi kje E së përgumë në gjithë Sa ti e djitha unë shfar problemi kam unë Sa pre njerëz në kej që ka jetojnë botën كون في غاوه تودنا ما شو فاش دوتنا تايغراو تودنا ما شو ما سي دا موسل جاماغ داتوتنا نوستيننا فيتنا ها فراسول الله صلى الله عليه وسلم لي ري تشبيه ري تشبيه ها زيد ذاته كياما مير مسجدها فتم ديما مير مسجدها ولا تفتني انا في الفتنه فقطو فالله جل جلاله كيشا فمروتي فتنه كيرال فتنه ستكمري على قدات السبيه اكا ما فتنه ماوس ندرو ما نديمو الله aka mosin. Dallat fitnessi saktë, si domo njëri të fitnessi, është si sti hera në fitness më të vogël. Unë nuk kurmëroj të fitnessi vetë vetë bëj më të vogël se ajo. Wallahi jo. Por lutemi që ditë neve ka mundë të nevojë inshallah. Por lutemi atësh që kanë maret në ai prur uh, letë edhe uh, më nevojë mirë edhe më nevojë. Ka mundë nëra aty veç kë nuk janë xhami. Edhe në era, por lutemi, Allahu jon se atyve që kanë vdekë, edhe janë fal kët xhami. Kan gojë ba vdekën kët xhami. Dhi shtatë ton. nona tona, nonat e negat tona Inshallah në vërbën e lati më shëronë për hirës të mujë të marë. E këto dita të dhejtë fundit edhe në jare për të lutemi, që banë i shpëtim, si pas hadisit, banë i shpëtim i qafave tona prajzari gjëhnemit. Allahun gjëlle gjërani huë, gjëlle shërani huë, për e prëmtojmë, për e bojmë bad, edhe për e bojmë bad me përgjështi se uzët në sena lip me dalën të bukë, për të prëmtojmë edhe besën për të ajak